Poštovani slušati, dobrodošli još jedno emisije sektor 3, emisije o civilnom društvu. Evo danas se nalazimo u uredu mreže mladih Hrvatske, a moja današnja gošća i sugovornica je Mina Bužinkić predsjednica mreže mladih Hrvatske. Dobar dan. Dobar dan. Od do 3.5. listopada održano je na biolasnici četvrta nacionalna konferencija za mlade. Tamo si i ti isto bila kao predstavnica i kao predsjednica. Tema ovogodišnja konferencije bila je izrada novog nacionalnog programa djelovanja za mlade. Može za početak reći, za one slušatelje koji nisu upoznati što je to na nacionalni program djelovanja za mlade, odnosno evo, promijenjeni naziv u nacionalni program za mlade. Da, nacionalni program za mlade je javni dokument, odnosno strategija Vlade Republike Hrvatske koja nastoji poboljšati kvalitetu života mladih na socijalnim, ekonomskim, raznim materijalnim, kulturnim, edukativnim razinama. Dakle, govori se o strategiji koja na Vrijeme od 2009. do 2012. godine smjera poboljšati određene uvjete tako što provodi e, mjere unapređenja zakonskog okružja, poticanja određenih institucija na proaktivnije djelovanje u smislu stvaranja institucionalnih mehanizama koji mladima mogu pomoći, smjera na poblišanje uvjeta života, smjera na poticanje zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja, više kulturnih događaja dalje. Ovaj nacionalni program za mlade se dakle izrađuje od negdje jeseni 2007. godine i nadamo se da će se tijekom ovog, ove godine donijeti od strane Hrvatskog sabora. Uh, na nacionalnoj konferenciji ovoj četvrtoj koju si spomeno uh, koja se održala na Bilolasici ovaj weekend. Možemo uh, prije reći nešto ovo nije prvi nacionalni program koji, koji da, se to sada se, piše. Da, da. Ovo nije prvi nacionalni program koji se sada piše. Postoje jedan drugi program koji se zvao Nacionalni Program Djelovanja za mlade što je bilo što je bio nekakav direktan prijevod sa engleskog National Youth Action Plan koji je bio ovdje u uh, provedbi od do 2008. godine. Njemu je prethodila kampanja Uključi se koju su radili zajedno Državni zavod za zaštitu obitelji materinstva i mladeži, multimedijalni institut i centar za mjerovne studije. Uh, dakle, u od strane Hrvatskog sabora 2003. godine i implementirao se do kraja 2007. Dakle, i naprosto vlada je trebala stvoriti novi program i počela ga je raditi negdje u jesen 2007. Ali se nekako odužio cijeli taj proces izrade tako da još uvijek on traje. Uh, u smislu konzultacija, javnog savjetovanja i sl. Uh, tema ovogodišnje konferencije jest Bio Nacionalni program za mlade gdje se uh, Negdje oko 250 ili 300 mladih ljudi upoznalo sa e, sadašnjim nacrtom e, tog nacionalnog programa i obavile su se zapravo javne konzultacije sa sudjenicima te konferencije po područjima koje nacionalni program ima. Možda je relevantno spomenuti koja su to područja. Dakle, radi se o obrazovanju i informatizaciji, zapošljavanju i poduzetništvu, socijalnoj politici za mlade, zdravstvenoj zaštiti i reproduktivnom zdravlju, aktivnom sudjelovanju mladih društvu, kulturi i slobodnom vremenu mladih, te informiranju, mobilnosti i savjetovanju. koje je organizator bio konferenciji? Dakle, ko to potakno? Ova četvrta bila sada po redu. Prema starom nacionalnom programu djelovanja za mlade, ali i prema novom i prema cijelokupnoj politici za mlade i tom cijelom korpusu uh, pitanja koji se potežu oko Um, unapreženja kvaliteta života mladih. Uh, glavni koordinator politike za mlade jest uh, Ministarstvo obitelji, branitelje međugeneracijske solidarnosti, koje je bilo i glavni organizator ove konferencije. Ok, što se tiče samih sudionika, regli smo da je bilo koliko, 250 do 300 Da, prilike, Da, otprilike 250 mladih ljudi, s time da je bilo još i gostiju tijela državne uprave, jedinica lokalne i potručne samouprave i tako dalje. Kako su bili oni pripremljeni za sve Dakle, za rad te konferencije, jel su imali nekakva predznanja u kako se profilu radilo? Ja mislim da generalno postoji izrazit nedostatak informacija o tome što je nacionalni program djelovanja za mlade i na koji način se uopće strategije i javne politike izrađuju. Osobito postoji velik nedostatak znanja u mladih ljudi u Hrvatskoj danas. Bilo je pregršt ideja i mladi ljudi sasvim sigurno mogu jasno govoriti o svojim potrebama i možda i govoriti o potrebama određene lokalne zajednice u kojoj mladi žive. Međutim, dakle, govoriti jezikom javne politike nije lako. Dakle, predlaganje određenih mjera, vrlo često nije adekvatno onome što bi određena tijela državne uprave mogla operacionalizirati. Ali mislim naravno da tu postoji onda mogućnost poticanja određenih programa i projekata od strane tijela državne uprave gdje mladi mogu zapravo i direktno odgovarati na svoje potrebe i potrebe ostalih mladih. Bilo je konstruktivnih kritika, prijedloga, obzervacija, primjedbi i to naprosto treba uzeti u obzir. Dakle, to je bio proces javnih konzultacija. To nikako nije bila javna rasprava zato što Uh, su samo sudionici mogli uh, te konferencije sudjelovati u konzultacijama oko programa. Međutim, dobili smo usmenu, usmenu nekako obećanje uh, Ministarstva obitelji da će organizirati još i četiri javne rasprave u regionalnim središtima Hrvatske do kraja godine kako bi taj proces uh, javnih konzultacija doista bio javan. I kako bi e, prikupili što više predloga od strane mladih ljudi iz Republike Hrvatske. A mi sad jednu malu pauzu napravimo. Be alone But when the time is right, darling Don't be loving going on there's Strange been going on sa našom a, sugovornicom Eminom Bužikić predsjednicom mreže Mladi Hrvatske i članicom povjerenstva za izradu nacionalnog programa djelovanja za mlade te članicom Saveta za mlade vlade RH. No, Oba imaš puno ovih zaduženja. Pa mislim da kada je netko član Saveta za mlade vlade Republike Hrvatske, onda nekako ili po automatizmu ili po interesu postaje članom određenih povjerenstava i radnih skupina, jer naprosto se podrazumiva da ako si članom savjeta za mlade, da onda imaš i interes i određenu ekspertizu da se u stvarima poput izrade nacionalnog programa za mlade. Što se tiče ovog novog nacionalnog programa za mlade, da nije održana nekakva javna rasprava. Kako ti ocjenjuješ razinu te kvalitete tih dogovora i predradnji vezanih mm -hmm. za nacionalni program. Pa ono što, što, ono što se meni je ovako čini da je nam naprosto konferencija na Bjelolasici prvo organizirana uh, tako da je ona smjerala biti uh, javnom raspravom, međutim Javnost e, tog skupa se nije postigla upravo zato što su tamo mogli biti samo akreditirani sudjelici, dakle to je proces javnih konzultacija, ništa više od toga. Javne rasprave bi se svakako trebalo držati u četiri makroregionalna središta minimalno kako bi se osigurala javnost e, tog procesa, kako bi se osigurao osiguralo nekakav sadržaj i važnost utjecaja na... Na proces izrade nacionalnog programa za mlade uzimajući u obzir da različite makroregije u Hrvatskoj jutra sebe imaju različite potrebe. Dakle, čini mi se da ako nemamo uh, te javne rasprave da naprosto to neće biti dobro jer uh, vjerujem da treba uzeti u obzir lokalne potrebe i mislim i bilo kakve potrebe raznih podsocijalnih ono, pod skupina mladih kojima ovaj program naprosto treba biti od interesa. S druge strane, ono što smo mi predlagali i nadamo se da će se to dogoditi jer su bili takvi predlozi iz nekih drugih tijela državne uprave, poput ureda za udruge, je da se osigura internetsko savjetovanje, odnosno javna rasprava putem interneta kroz 15 dana, tako da mladi ljudi imaju prilike i na taj način utjecati na sadržaj nacionalnog programa za mlade ukoliko ne mogu biti prisutni na konferenciji na Bjelovastici i na tim javnim raspravama u makroregionalnim središtima. No samo samo što jedna rešenica, ono što smo dobili kao informaciju je da će ministarstvo obitelji pokušati do kraja godine osigurati upravo javnost tog procesa organiziranjem javnih rasprava u suradnji sa info-centrima koji postoje u makroregionalnim središtima. Koliko su do sad oni koji pišu nacionalni program djelovanja za mlade, dakle, rekli smo da to ministarstvo obitelji radi, mm -hmm. uh, uzimaju obzir uh, potrebe mladih, pogotovo što se tiče pojedinih regija. Ovdje da. govorimo o četiri ta makroregionalna centra, Zagreb, Osijek, Rijeka i Split. Nacionalni program za mlade se radi sada već neko vrijeme i u radnim skupinama i povjerenstvu za izradu uh, nacionalnog programa za mlade uh, članovi jesu ljudi, odnosno osobe koji imaju određenu ekspertizu u području više manje. Dakle, u radnim skupinama se nalaze predstavnici i mreža Hrvatske, Hrvatskog ferijalnog i hostelskog saveza, Saveza izviđača Hrvatske, platforme Udruga za kulturu Klapčer, pa zatim je tu Filozofski fakultet, Institut za društvene istraživanja, Institut Ivo Pilar, dakle, i tu je još, dakle, to su još neke organizacije. Ono što dakle, treba uzeti u obzir je da doista gotovo sve one organizacije koje su, su, koje su sudjelovale u izradi programa imaju svoju vrstnu ekspertizu. Ono što se nastojalo u svakoj radnoj skupini postići jest uskladiti tekst i predložene mjere programa sa istraživanjima potreba koji su se radile unazad nekoliko godina u Hrvatskoj. Dakle, ono, ono što sigurno znam jest da su se ciljevi i predlozi mjera svakako usklađivali sa istraživanjima koji su se odnosili na potrebe mladih u različitim središtim u Hrvatskoj, potrebe mladih u Hrvatskoj dakle na nacionalnoj razini, istraživanja mladih o aktivizmu u NGO-ima, političkim strankama, dakle istraživanje mladih i volonterstva i tako dalje. Dakle, u principu ono što se meni čini je da je svakako da su svakako te stvari koji smo mi pisali bile usklađene sa, e, sa istraživanjima. No, ono što bi valjalo vidjeti jest e, na koji način i što mladi predlažu, a da se nije našlo u istraživanjem. Dakle, stvar potreba je puno šire naravi nego ono što se istraživanjem kroz određenu statistiku može dobiti. Da, to je interesantno ja? koliko su sami mladi bili uključeni na koji način da ovo je, hmm. znači rečeno da je bilo vršeno samo istraživanje putem nekih mehanizama anketa hmm. i slično ali koliko su sami mladi baš bili uključeni u to me, meni se čini da je, da je važno reći to da istraživanje mi možemo dobiti podatak da postoje nedostatni kulturni sadržaj u Republici Hrvatskoj primjerice u osječkoj makroregiji no ono što možemo dobiti kao vrijedan sadržaj jest Upravo prijedlog osječkih mladih, što to njima točno treba. Da li su to koncerti, da li su to sajmovi, ne znam, kreativnih izložbi, da li su to različite radionice ili već nešto. Dakle, ono što, ono što mi trebamo čuti jest da li se mladi slažu sa ovim nacrtom dakle, predloga nacionalnog programa za mlade i vidite imaju li one kakve predloge kako se to može unaprediti i kako će to bolje odgovarati njihovim lokalnim potrebama. Ok, vam sad još jednu malu pauzu pa ćemo onda nastaviti. sa našom današnjom sugovornicom je Ninon iz predsjednice mreže mladih Hrvatske i pričamo o četvrtoj nacionalnoj konferenciji za mlade održanoj od 3. do 5. listopada na Bjelo mreža mladih Hrvatske organizirala je akciju tijekom početka konferencije koja je bila prilično medijski popraćena. Evo to smo mogli vidjeti i čuti u našim elektronskim medijima. Čak su neki posvetili vrijeme u prime time. O čemu se radilo? Da, dakle, mreža mladih Hrvatske je organizirala i upriličila akciju, prosvjednu akciju tijekom govora državnog tajnika Stjepana Adanića, e, dakle, prilikom otvaranja četvrte nacionalne konferencije za mlade na Bilolasici. Prosvjedna akcija održana je iz nekoliko razloga. A, povodio je bio zapravo e, dugogodišnje, ignoriranje i zanemarivanje e, potreba sektora mladih u smislu njegove razvojnosti. E, mreža mladih Hrvatske već neko vrijeme pokušava upozoriti vlast, osobito Ministarstvo obitelji kao nositelja e, politike za mlade, da nije dovoljno donijeti nacionalni program za mlade i reći da mi imamo određenu strategiju, nego da je potrebno stvoriti uvjete za njegovu provedbu, za njegovo praćenje i vrednovanje rezultata i ciljeva koji su postavljeni tim programom. Dakle, nama se čini da niti tijekom razdoblja od 2003. pa do 2008. godine, pa niti tijekom razdoblja izrade novog nacionalnog programa za mlade, dakle posljednjih godinu dana, nisu stvoreni svi potrebni i adekvatni uvjeti da bi se ovaj nacionalni program mogao provesti u cijelosti, konzistentno i koherentno i transparentno prema javnosti, odnosno sektoru mladih. Ono što nas najviše zapravo smeta je što mi već godinu dana zapravo predlažemo kako unaprijediti, dakle dajmo već i konkretna i direktna rješenja, međutim to se ne uzima u obzir. Dakle, pitanje javnih rasprava, pitanje informiranja mladih, pitanje stvaranja sustava praćanja na razini svih ministarstava i pitanje vrednovanja na razini svih ministarstava pa koordiniranje ministarstva obitelji cijele, cijelog tog sustava praćanja i evaluacije naprosto ostaje zanemareno tijekom cijelog ovog vremena. Dan prije konferencije e, obavijestili smo potpredsjednicu Vlade da ukoliko ministarstvo, odnosno ukoliko potpredsjednica Vlade ne održi sastav sa mrežom vlade Hrvatske gdje bismo njoj direktno prezentirali koje su to određene poteškoće u kojima će se naći provedba novog nacionalnog programa za mlade i ukoliko ona principu nedajamstva da će se stvar politike za mlade i razvoja sektora mladih unaprijediti. Da krećemo od same konferencije u javnu i medijsku kampanju u kojoj ćemo javno kritizirati Ministarstva obitelji vlade Republike Hrvatske, jer nam se naprosto ne čini dopustivim da nakon Šest godina razvijanja različitih programa i strategija, mi još uvijek nemamo uvite za njihovu provedbu i imamo vrlo e, oskudan odnos Ministarstva obitelji prema sektoru mladih koji se temelji samo na financiranju klubova mladih i projekata Udruga Mladih i za mlade, te organizaciji regionalnih i nacionalnih konferencija, a da više od toga, iznad ili pored toga, vrlo često ne možemo vidjeti jer ne postoje javni i transparentni podaci. Vrlo često ne možemo utjecati jer e, naprosto nije dovoljno važno ono što sektor mladih izražava. I e, vrlo teško je ostvariti bilo kakav dugoročni, konzistentan, partnerski ili barem suradnički odnos sa ministarstvom obitelje. Dakle mi smo najavili podpredsjednice da krećemo u prosjedne akcije sve dok se uvjeti za provedbu nacionalnog programa djelovanja za mlade i uvjeti za razvoj sektora mladih ne ispune. Nažalost no, je rešeno bilo. A, dakle e, podpredsjednica vlade je bila zauzeta e, u četvrtak i u petak. E, dakle to je petak je dan prije same konferencije. Dakle dopis je poslan e, podpredsjednici vlade u četvrtak drugog uh, listopada. Konferencija je počela četvrtog listopada, dakle nadali smo se da će u ta dva dana podpredsjednica imati vremena da uh, obavi s nama sastanak i da naprosto od nje čujemo jamstva da će se neki naši zahtjevi ispuniti, dakle koji se ne tiču particularno interesa mreže Mladi Hrvatske, nego svih mladih u zemlji. Na sastanak nas je pozvao državni tajni gospodin Adanić, koji je nekako u zadnje vrijeme dosta aktivan u toj upravi za obitelj i naprosto to je njegovo resorno to je njegov, njegov resorni djelokrug. Ono što smo mi zapravo htjeli jest upravo sastanak sa potpredsjednicom jer nitko na položaju ispod potpredsjednice ne može dati garancije kako smo mi tražili. I zato što nam se čini da iako nekad postoji dosta političke volje da se krene u rješavanje određenih pitanja. Na operativnim kapacitetima Uprave za obitelji, odnosno Odjela za mladež, stvari padaju jer naprosto mi se čini da jako puno posla obavlja jako mali broj ljudi. I naš jedan od naših prijedloga je bio da postoji određena, određeno kapacitiranje tog odbora za mlade jer e, bi sasvim sigurno povećanjem broja djelatnika u toj upravi koji bi radio za mlade Naprosto bilo i više rezultata. Gospodin Adanić nas je primio na sastanak, međutim e, sastanak naprosto nije imao rezultata, nije bio produktivan jer nije se održao na razine koje se treba održati. Mreže Mladi Hrvatska je upriličila akciju e, namijenjenu zapravo za izvođenje tijekom govora potpredsjednice predsjednice vlade, međutim kako ona nije došla napravljeno je to tijekom e, govora gospodina Adanića državnog tajnika. Nastao je zapravo dosta velik kaos, kaos u dvorani, jer je to bilo iznenađenje. Pedesetak ljudi je izvelo cijelu akciju, tamo se nalazilo a, nekoliko puta više ljudi. Kako su reagirali ovi drugi koji nisim? Dakle, bilo je dosta sudionika iz različitih organizacija, uključujući mladež HDZ-a, uključujući e, organizacije, dakle religijske organizacije koje okupljaju vrlo ekskluzivan e, vrlo ekskluzivne organizacije dakle istog predznaka i nalazio se tamo studentski zbor, naravno e, poznato da studentski zbor vrlo blizak vladajućoj stranci dakle već godinama. E, naravno da je da je naša akcija naišla na negodovanje što djelatnika ministarstva obitelji što drugih sudjenika koji su bliski vladajućoj stranci. Međutim, čini mi se da je ono što smo mi htjeli tamo napraviti postignuto. Mi smo postigli rezultat slanja naše poruke i izvršenje pritiska na ministarstvo obitelji, čak dakle, i puta medija koji su prenijeli ovu, e, ovu akciju. E, akcija je bila popraćena uglavnom kamerom Nove TV i napravljen je prilog koji govori o tome kako je mreža mlade Hrvatske zapravo protestirala protiv politike za mlade ministarstva obitelji. Na to se, može vidjeti, to na se može vidjeti na internetu i čini mi se da je to samo jedan od koraka koji će mreža mladih Hrvatske učiniti prema ostvarivanju određenih zahtjeva koji su upućeni ministarstvu obitelji. Ok, ja je mi sad jednu malu pauzu pa se onda vraćamo pravi. No se los procesos sociales, ni con el clima, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Luka Dalje smo sa našom današnjom sugovornicom Minom Bužinkić, predsjednicom Mreže Mladih Hrvatske i pričamo o nacionalnoj konferenciji za mlade održane na Biolasici od 3. do 5. listopada. Evo, rekli smo da je Mreže Mladih Hrvatske organizirala akciju tijekom konferencije. Planirali mreža Mreže Mladih dalje kakve akcije? Koji su sad vaši sljedeći koraci? Mreža Mladih jest najavila dakle, medijsku kampanju u kojoj će problematizirati odnos vlasti prema sektoru mladih i nastojati ponuditi kroz tu kampanju isto određene rješenja kako se stvari mogu unaprijediti. Nama je svakako u interesu da stvaramo dugoročno partnerstvo sa Vladom Republike Hrvatske, ali na zdravim osnovama suradnje, partnerstva, konzultacija i transparentnosti i na tome ćemo inzistirati sve dok tako ne bude. Dakle, mi najavljujemo javne i medijske akcije do daljnjega a o partikularnim akcijama, dakle o vremenu kada će se ono dogoditi, će javnost i medije biti obavješteni pravo vremeno. Što se tiče Ministarstva obitelji i branitelja, što od njih očekujete, šta oni mogu, što će napraviti? Prije svega mi očekujemo da Ministarstvo obitelji i branitelja međugeneracijske solidarnosti ozbiljno shvati nacionalnu strategiju za mlade, njezinu provedbu i stvaranje uvjeta za tu provedbu. Želimo da ozbiljno shvati reakcije koje dolaze iz sektora mladih i da naprosto shvati nužnost partnerskog odnosa vlasti, odnosno ministarstva samoga i sektora mladih u Hrvatskoj. Želimo da ministarstvo obitelji naprosto djeluje na osnovu preporuka Vijeća Europe, Evropske komisije i samih preporuka koje je donijelo svojim strategijama i da e, na neki način otvori prostor javnim konzultacijama, javnim raspravama i većoj integraciji mladih ljudi u svemu onome što oni kao ministarstvo planiraju raditi. No, mi smo sada pri samom kraju, jel imaš još nešto za reći, ono čega se nismo otakvili do sada? Što se tiče sljedećih vaših aktivnosti, kako se uključiti, priključiti mreži mladih Hrvatske, Mreže Mladi Hrvatske uh, će u 12. mjesecu usmjeriti svoje djelovanje, rad dakle, na javnim politikama u određenim sferama koje se tiču podizanja kapaciteta mladih ljudi i izgradnje kapaciteta organizacija mladih kroz programe zapošljavanja, socijalnog poduzetništva, kampanje o seksualno-odgovornom ponašanju i tako dalje. Naša ideja je svakako da u naše programe integriramo što veći broj mladih ljudi i zato pozivamo sve one koji žele raditi s nama ili biti korisnici naših edukacija, ostalih projekata, aktivnosti i programa da se slobodno jave. Ono što svakako želimo napraviti u narednom nekom periodu je uspostaviti informativnu agenciju za mlade unutar mreže mladih Hrvatske ili izvanmreže mladih Hrvatske koja bi naprosto imala e, za cilj informirati na svakodnevnoj razini što veći broj mladih ljudi u ovoj zemlji o stvarima koji su njima u određenom trenutku značajni. Dakle, želimo mladima pružiti informacije, primjerice o obrazovnim mogućnostima, mogućnostima volontiranja, mogućnostima zapošljavanja, kako pokrenuti vlastitu mobilnost, na koji način ostale organizacije potiču mobilnost mladih, gdje im mogu biti pruženi pravni, seksualni, obiteljski savjeti, na koji način mogu potpuniti svoje slobodne vrijeme, gdje u kojim gradovima, u kojim mjestima postoje određeni sadržaji u kojim gradovima i kako djeluju savjeti mladih, vječa mladih, koordinacije mladih dalje, Dakle, sve ono što njima u praktično svakodnevnom životu može pomoći. Zar jako puno tvari koji se evo, mladi na prvu ne mogu niti sjetiti? Evo, puno ti hvala na ovom razgovoru. Hvala tebi, Denisa. I sretno sa sektorom tri. Evo, ja vjerujem da ćemo se sljedeći put čuti sa, ovako, sa nekim malo boljim vijestima što se tiče nacionalnog programa za mlade. Apsolutno, da. Ok, poštovani slušatelji, to je bilo sve za večera, slušajte nas i dalje u našem redovitom terminu, utorkom o 20 sati, oni koji ne stignu ne, neka nas potraže na domaći.hr i onda gore tamo link Sektor 3, dakle sve emisije su na free download, do slušanja. Emisija Sektor 3 država se zahvaljujući potporu nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. no. I I'm not a